Вечера приключи един голям международен филмов фестивал, този в Роттердам, който като всички престижни филмови форуми отделя сериозно внимание и на младежите, а тази година в младежкото жури има българска следа. Добър ден на Анна Командарева. Здравей, здравейте на всички. Благодаря за поканата. Студентка по изкуство в момента в Роттердам, Ана имаше честа и да обяви носителя на наградата, присъдана от младежкото жури. И за това нека да ви помоля съвсем накратичко. Каква беше емоцията да сте част от журито и какъв е резултата? Вие младите за кого а, гласувахте? Кой, кой е филма, който препоръчвате и българските зрители да гледат? Ами, значи, първо беше наистина голяма емоция и само да присъствам на фестивала, защото аз никога не бях виждала фестивал с такъв мащаб, И беше изключително красиво да видя как Роттердам кипи от любов към киното за тези, няколко, за тези 10 дена. Иначе да бъда част от жюрито също беше страхотно. Аз като кандидатствах нямах много големи очаквания, но а, ме приеха, което беше изненадващо за мен. А, бяхме шестима души, само аз бях чужденка, всички други бяха холандци, но съм много благодарен, че всички се съобразиха с мен и говориха на английски. Тоест всички филми са с английски субтитри. И гледахме 12 филма, всичките много-много различни, подбрани а, от всички селекции от а, образователният офис на фестивала. А, на, накрай... съвпаднаха ли оценките на вашето младо жури, жури с а, тези на, как да ги кажа, старите кучета в киносвата? Ами... Нашия филм беше в. Не беше в. в който в крайна сметка избрахме. И ние избрахме един а, бразилски филм, казва се Леванте, който а, за мен беше страхотен, наистина невероятен филм. Той не беше в официалната селекция, така че не се. А, не беше сред а, филмите, които те можеха да изберат, но след а, а, нагр... церемонията по награждаване много хора дойдоха при мен включително и директорката на фестивала да, поздравят, да ни поздравят за избора и да кажат, че изпоред тях е много правилен филм, особено за млади хора. Така че бих казала да, имаше, имаше нали, съвпадения при оценките. Да. Добре, а с едно изречение, какво от тези филми, които минаха пред очите ви, трябва да гледат не само младите хора у нас. Ами, а, от тези... всичките филми бяха много, много, много различни. А, Левант е със сигурност, по мен, е много важна. Дава много важни теми и много важни въпроси. И освен това а, гледахме много хубав How to Have Sex, който е един а, британски филм, много младежки, много цвете, много също важна тематика. А, не толкова много за младите, колкото за всички, всички за цялостна публика за мен беше а, страхотен филм Evil does Not Exist на Хамагучи, последния филм, който беше. Също имах възможността да видим. И да, беше много-много различни филми, но тези три със сигурност за мен изпъкнаха. И да... Много благодаря, Ана Командарева. Не превеждаме заглавията на филмите, защото знаете винаги при превода а, се стига в един момент до това, че в български условия се налага едно заглавие, което може да е а, различно от а, начина по който а, звучи заглавието на филма на английски. Ана Командарева беше удостоена с честа да е в Младежкото жури, на наистина един от най-големите филмови фестивали, този в Ротердам и даже да обяви наградата на Младежкото жури. А така казваме и дочуване от екипа ни Биля Банова редактор, Виолета Панова звукорежисьор, музиката До 12 е в ръцете на Христина Янкова, следват големите обеди новини и 12 плюс 3 днес с Даниела Големинова.